Portocala de plumb Autor Adrian Graunfels Mușc din tine, plumb, portocală, Încurge zeama ta pe bărbie, Acel tremurat al neiubirilor de toamnă. Mușc și țin în gură cât să simt Echinocțiul cu aripile bine înșurubate În prezentul meu efemer. Oranjeriile se coc greu, Pe umeri am coșuri pline cu memorii, De pildă, felul în care urci o scară Sau, cum îmbraci o rochie verde, Realul unei clipe, umbra. Și totul e de plumb, Mă adun ca să împart cu zero Forma ta de portocală perfectă, cât plum conții, câtă durere îmi dă coacerea ta de plină. Lectura Maya Martin